Charles az elátkozott erőd. Első fejezet. Egy fiatal ember megment egy másik fiatalembert, de kis híján belehal. Az ilyesmi előfordul Marseille-ben. Megpróbálja lebeszélni róla, hogy beálljon a légióba, de aztán rájön, hogy egy asszony verve jó, és ő maga is beáll. Marseille-ben ez is mindennapos. Egy őrmester idegrohamot kap, mire az öröm általánossá válik. – Mondja, fiatal ember, meg tudna állni a saját lábán? – De hiszen állok. – De nem a saját lábán. – Hát mi? – Az én kezemen. Oh, – Ó, ezer bocsánat, igazán nem akartam terhére lenni. Az utóbbi időben kisé szórakozott vagyok. Oh, – Ó, nem tesz semmit, egyáltalán nem érzem sértve magam. – Ó, oh, higgy el, mélyen fájlalom a dolgot. – Megvallom én is, különösen ami a hüvelykújjamat illeti. Nem tudom, hogy vagyok vele, de ez a legérzékenyebb végtagom. Igazán? Nekem a fülem. De most nem tudom biztosan, hogy az végtagnak számít-e. Hát, ebben én sem vagyok biztos. Hát igazán nem haragszik? Ó, cseppet sem. Csepp. <gül> Szóra sem érdemes. Akkor engedje meg, hogy bemutatkozzam. Nevem zül Oktáv Midleton. Örvendek. François Lamier. Úgy látom, monszínyérami, még mindig haragszik rám. Ezt miből gondolja? Ó, mert kezet sem nyújt nekem. De az Istenét, hát hogy nyújt csak kezet, amikor még mindig rajta áll? Micsodán? A kezemen. Oh, oh, oh, oh, oh, ezer bocsánat, mondom, hogy átkozottú szórakozott vagyok, de már megyek is le a kezéről <gül> Már is indulok. Számolom a perceket. – Nos, ide figyeljen! ígyni. Már is lent vagyok. – Hálásan köszönöm. – Ó, nincs mit. Francia állami Lamier feltápászkodott, és melegen megrázta Zsül oktáv Midlaton kezét. Aztán kinyújtóztatta tagjait, és szétnézett. – Nem tudja véletlenül, hol van a kocsmáros. – De igen. Látja a sarokban azt a három ájult rabló gyilkost? – Látom. – Na, azok alatt van a kocsmáros. Lermié elégedetten bólintott, mint aki a körülmények alapján nem is várt egyebet. Aztán nagyot kiáltott. – Hé, Dupom, te félszemű ördög! A sarokba kis mozgás támadt, majd folytott, szinte kísértetiesen síri hang szólalt meg az egymás hány trabró gyilkosok alól. – Mi tetszik? Rumot akarunk inni! – hangzott a válasz. – De, uraim, hogy gondolják? Ahogy máskor, két decis pohárba, tisztán, legfejebb egy kis borser és paprikával. Nem úgy értettem. Hogy gondolják, hogy egyedül kimászom ez alól a három annyit teher alól? Ki akarja, hogy kimássz Mond Mondd meg egyszerűen, hogy hol van a rum, és mi majd kiszolgáljuk magunkat. Hát, nem segítenek kijutni innen? Há, persze, hogy nem. Itt öregedjek, meg alattuk? Há, nem olyan vészes a dolog. Majd csak magukhoz térnek és leszállnak rólad. Hol a és a poharak? Az uh, italálvány. Fú, ó, a derekam. A derekad nem érdekel. Hol az italálvány? Hát ahol máskor. A bejárattól balra, a falnál. Lermié a jelzett irányba nézett, és megcsóválta a fejét. Hát, ott nincs. Egy csomó üvegcserép van, és némi faforgács. Micsoda? Üvegcserép? Faforgács? Hát már azt is összetörték. Lermiék időr lestette hatalmas széles melkasát, és gőgösen mondta. Természetesen. Jegyezd meg magadnak, hogy mi mindig mindent összetörünk, mert nem szeretjük, ha idegesítenek bennünket. E felvilágosítás után lehajolt és sikerült kimenteni a cserepek közül egy félig meddig éppen maradt üveget. Az üveg alján maradt néhány decilú. Ez kitöltötte két pohárba, úgy, ahogy tarpra állított egy asztalt és két széket, leült és helyet mutatott maga mellett Jules oktáv Midlatonnak is. Égy, nép! És most mondja el, kedves barátom, miért akarták ezek a derékfickók agyonverni? Midlaton vállat volt. Egy semmiség miatt. Annak a leszakított fülű, hosszú, pasasnak a nője kiségkacérkodott velem. És ezt maga semmiségnek nevezi. Uram, ebbe a kocsmába többször volt már tömeghalál ilyen semmiségek miatt. És mi az, hogy kisék a <gül> Miben nyilvánult meg nála? Átmosolygott hozzám. Felém intett a poharával. Csókokat dobált. Mikor elhaladt az asztalom mellett, erősen a lábamra lépett. Sőt, egyszer át is kiabált nekem, hogy Apuskám, menjünk már valami rendesebb helyre, meg már nagyon unom ezt a hóri orgaskozos csirkefogót itt mellettem. Hm... Ez csak ugyan kis sékacér viselkedés. A hőr nem lehetett más, csak szende Így hívják? Így. Erre felé mindenkinek van valami találó neve. Felemelte a poharát. Szervusz. Szervusz. Neked is, mizé, van ilyen találó neved? Persze, hogy van. Ne felejtsd el, hogy én már majdnem egy éve már vagyok. És hogy hívnak? Én vagyok az életmentő. Életmentő? Furcsa név. És miért hívnak így? Oh, mert egyszer megmentettem egy részeg matróz életét. Hogyan? Hát úgy, hogy megütött, és én nem ütöttem vissza. Így megmenekült a biztos haláltól. Tovább beszélgettek. Mielőtt ezt teszik, lapozzunk egy kicsit visszafelé az időkönyvébe, és vessünk egy pillantást a dolgok előzményeire. Ezek az előzmények úgy kezdődtek, hogy zsűl oktáv midlaton belépett a négy szomorú szamár nevű csapszékbe. Első pillantása a vidám has asztal társaságára esett, melynek tagjai e pillanatban nem metszettek ugyan hasat, de mégis feltűnően vidámak voltak. Ennél az asztalnál foglalt helyet a szende aki ugyan maga még sohasem metszett hasat, csak az egyik aktív tag barátságával dicsekedhetett, így legfeljebb tiszteletbeli tagnak számított. A történeti hűség kedvéért megjegyzem, hogy mint ilyet rendkívül kevesen és igen kis mértékbe tisztelték. Zsűl Oktáv Midlaton megjelenése meglehetősen nagy feltűnést keltett. Erre felé nem igen jártak elegáns, nőtözött urak, ezért mindenkit elkápráztatott a jövevény pompás smokingja, melyről látszott, hogy a legelső londoni szabóműhelyéből került ki. A nagyszerűen szabott ruhadarab hatását csak igen kis mértékben rontotta le az a zöld kockás, sárga bricsesznadrág, melyet ez a jóképű fiatal ember a smoking kabáthoz viselt. Sőt, a szende Juliet halkan meg is jegyezte, hogy végre egy jól öltözött ember is bejön ebbe az átkozott putikba a sok piszkos tróger közé. Lajhár Tomi, barátja kicsit elhúzta az órát erre a megjegyzésre, mert Juliet szavai mögött némi célzást sejtett. Sőt, nem biztos volt benne, hogy a tróger kifejezés őt illeti. Miután azonban nem volt kimondottan érzékeny lélek, rendre tért a dolog fölött. Ezek a nők igazán nevetségesek, soha sincsenek megelégedve. Egyszer elunja a sok célzást, kapja magát és olyat tesz, hogy <gül> igen, megfürdik. Ez lesz aztán a meglepetés. Zsűl oktáv midleton ez alatt helyet foglalt az egyik asztalnál. Útánozhatatlanul előkelő mozdulattal magához intette a kocsmárost, és mikor a félszemű lemi gyanakodva odalépett, röviden csak ennyit mondott. Az étlapot. Lemi idegesen egyik lábáról a másikra áll. Mit akar? Mit ha mondott volna valamit? Étlapot kértem. Az micsoda. Egy ív, amire minden valamire vendéglős ráírja, hogy mit lehet tenni a helyiségbe. Először is, én nem vagyok valamire való vendéglős, másodszor is, itt széttárt karral mutatott körös körül. Ez magának egy helyiség. Harmadszor pedig, nem vagyok hülye. Nem hülye? Ez meglep. De mi vette észre, hogy annak tartom? Mert hülyének kellene lennem, ha azt is felírnám, hogy száraz kolbász kapható salátával. Ez minden, amit ma kapni lehet. A kocsmáros egyáltalán nem helyén való büszkeséggel válaszolta. Nálam sohasem lehet egy ebet kapni. Nem túl változatos. De nagyon hagymás, Már ami a kolbászt illeti. Az idejáró hölgyek és urak rendkívül szeretik. Ha nem bánom hozza, de nagyon gyorsan, mert éhes vagyok. És uh, igaz is, egy üvegbort is kérek. A legjobbikból. Csak egyféle van. És az milyen? Hát, <gül> ez intelligencia kérdése, kérem. Én például nem innám meg, ha nekem fizetnének érte. Remélem, uraságodnak izleni fog. Már is hozom. Elment és kisvártatva visszatért a kolbásszal és a borral. A smokingos fiatalember óriási étvágyjal látott az evéshez. Dupont a kocsmáros kis bizalmatlanul nézte. Végül nem tudta megállni, hogy meg ne jegyezze. Maga tegnap óta nem evett. – Téved? – Nem tévedek. – Téved. Én tegnap előtt tóta nem ettem. Dupan füttyentett. – Szép teljesítmény. Talán nem volt pénze? – De igen. – Hát akkor? – Nem volt hol. És nem volt mikor. Kis csend támadt. Dupan borostás állát simogatta, és valamivel enyhébb pillantásokat vetett a fiatal emberre. – Kergették? – kérdezte végül. – Igen, kergettek. – Megölte? – Kicsodát. – Aki miatt kergették? – A fiatal ember nem feled, de sem zavarta a kocsmárost. Tovább folytatta a csevegést. – Az kellemetlen dolog, mikor a rendőrség az ember sarkába van. – Én tudom, uram, mert engem már sokkal többen kergettek, mint ahányszor uraságodat fogják egész életében. Emlékszem, mikor szegény megboldogult feleségem megcsalt két tűzolta örmesterrel, és utána jogos szemrehányásaim következtében elhalálozott. A rendőrség öt napon keresztül hajszult, amíg meg tudott csípni. Úgy bizonyul a kérdése, hogy minél később fogják el az embert. Mert hogy egyszer minnyájunkat elfognak, az biztos. Ezután a tanulságos elmélkedés után elkacsázott az asztaltól, és visszament a pult mögé. A spokingos, bricseses fiatalember továbbette a kolbást és a franciás módon valami sárga szósszal leöntött salátát. Mikor befejezte, gyors egymás utánba felhajtott két pohárbort. Csak ugyan nagyon gyenge ital volt, de neki most ez is jól esett. Cigarettára gyújtott, és kezdte valamivel jobban érezni magát. Ekkor kezdődött a kellemetlenség. Mint a fentebb említed, de később lejátszódott beszélgetésből kiderült, ennek a kellemetlenségnek a közvetlen oka, úgy szóval főmozgatója a Szende volt. A Szende azonnal észrevette a belépőt és nem késettőt határozott érdeklődésével kitüntetni. A Szende ragaszkodása közismert volt. Ha ő egyszer elhatározza, hogy valaki tetszik neki, akkor hiába volt minden ellenállás. Kikötői körökben még ma is emlegetik, hogy egyszer megöltek miatt egy cirkuszi bilincs művészt, méghozzá 15 szúrással. A gyilkosságot jamaikai matrózok követték el, akik mind kivétel nélkül szerelmesek voltak az ende Zsüliadbe. Azt is említettük már, hogy Lajhártómi határozott rosszallással nézte a fejleményeket. Először megpróbálta békésen elintézni a dolgot, és a mozdulatban, amelyel kétszer pofun a szende zsüliettet, volt valami szemrehányó és mélabús. A szende zsüliett mozdulataiba viszont minden megtalálható volt, a mélabú kivéve. Ezeknek a mozdulatoknak az eredményeképp lajhártómi perceki a fejére öntött nagy krigli habjai között. Felháborodását néhány erőteljesebb, rendszerint káronkodásnak nevezett indulatszóval juttatta kifejezésre. Ezek az indulatszavak alkalmasak voltak arra, hogy néhány viharedzett konfliktuskocsis lovával együtt mélységesen elszégyelje magát, sőt, új erőteljesek voltak, hogy a társaságban szintén jelenlévő kormányos Mici, a sorhajó tündér, csak nem elpirult. Ezután már nem lehetett megállítani a lavinát. A felháborodott lajhártomi feldöntötte székét, és azzal a felkiáltással, hogy majd ő elintézi ezt a dolgot egyszer és mindenkorra, 86 kilójának minden fölényével odalépett Júl Octave Middleton asztalához. A fiatal ember békisen iszogatta borát, és csendesen cigarettázott. Szemmel láthatóan nem tudta, vagy ha tudta is, nem érdekelte, hogy miatta folyik a háborúság. Belemerengett a cigaretta füstbe, és ügyet sem vetett lajhártomira. – Hé! Hey! – kiáltott a lajhár. A szmokingos felnézett. – Hozzám beszél? – Ha hozzárt, a Ide figyelj! Ha tovább mert szemezni a babámmal a helyet, hogy elhagyd ezt a helységet, akkor kipofozom, mind a 32 fogad, és rálépek a fejedre. Takarod! A fiatalember figyelmesen végighallgatta lajhártómi feddő szavait. aztán elvigyorodott, és félrefordította a fejét. – Maga félre beszél, kisfiam mondta. Egyáltalán nem érdekel az igen babája. És úgy tett, mintha már is egyedül volna. – Hé, hey, málé pofájú, még itt vagyok? – Elég hiba. Ön határozottan terhemre van. Az önmodora teljességgel kiállhatatlan, és ha folytatja, kénytelen leszek öntetleg inzultálni. Már mondtam, hogy a nője nem érdekel, mert nem tetszik nekem, nem a zsánerem. – Adjon békét! Lajhárton itt talán kielégítette volna ez a lovagias magyarázat? Sajnos azonban meghallotta a szende is. És őt nem elégítette ki. Mondhatnám azt is, hogy egyenesen sértőnek találta. Micsoda, hogy ő nem tetszik ennek a tejfölös képünek? Hogy nem az ő zsánere? Hát ez mégis szemtelenség. Még hogy nem a zsánere? Ő, aki már zsánere volt három világnész, úgy szóval valamennyi jobb ízlésű matrózának. Oh, oh na hát! Egyszeriben felfogást változtatott. Odaugrott Tomi mellé, és a sűrűn fogyasztott runttól kisé kiabálni kezdett. Ne ide egy szavát sem, lajhár! Igenis, állandóan ide nézegetett és molesztált a nézésével. Ha nem intézed el, tyáva disznó vagy, és nem érdemled meg, hogy egy magamfajta úrinő az idejét vesztegesse rád, Lajhátom, mi mindig sokat adott arra, hogy a szende hasonló uri nők ne tartsák gyávadisznónak. Beleegyezően bólintott tehát, és ismét a fiatal ember felé fordult. – Nem érdekel, hogy mit pofázol! – mondta utvariatlanul. Azt mondom, hogy rögtön hagyd el a hálységet! Csend! Zsül oktáv midlaton kihajtotta borát, és újabb cigarettára gyújtott. Aztán csendesen mondta. – Ön nagyon erőszakos, Julienbel, uram. nem kell, hogy távozzék az asztalomtól, mert rendkívül rosszul fogok bánni önnel. – Te kis nyavolyás! Fárugjalak! A szmokingos erre fölállt, és szónélkül pofon ütötte lajhátomit. Nyitott tenyérrel, széles, nyugodt, ráérős mozdulattal egyszerűen pofonütötte. Lajhártomi Tomi fejjel előre visszazuhant, magával rántott két régóta körözött rablógyilkost, feldöntötte a vidám has felmetszők asztaltársaságát, sőt, nem csak az asztaltársaságot, hanem az asztalt is, és mozdulatlanul fekve maradt. Igen, ketftellen arcot vágott, amiből arra lehetett következtetni, hogy nincs elragadva a világ folyásával. Nagyon szép, erőteljes és imponáló pofon volt. Több komoly szakértő tárgyilagosan megállapította, hogy legutóbb akkor látta ilyen pofont, mikor másfél évvel ezelőtt Larry Albertson, a 100 kilós nehéz súlyú boxbajnok ellátogatott egyszer ebbe a kocsmába. A népszerű larry mentők vitték el akkor innen. Tudnélik nem ő adta, hanem ő kapta a pofont egy antwerpeni zsebtolvajtól. A spokingos ifjú csúcs teljesítménye azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy megmentse őt a továbbiaktól. Tominak több barátja volt itt, akik erkölcsi kötelességüknek tartották, hogy pajtásuk segítségére siessenek. Néhány konyhakés és három boxer került elő a zsebekből szemkápráztatóan rövid idő alatt, és biztos volt, hogy a smokingos pillanatok alatt bevégzi rövid pálya pályafutását. A fiatalember azonban nem viselkedett úgy, mintha túlságosan megilletődött volna. Nyugodt mozdulattal felkapott két széket, és a közeledőkbe vágtak. Aztán hirtelen elhatározással kitépte az egyik felborult asztal lábát, és mielőtt bárki bármit tehetett volna, levert vele két kiérdemesült kasszafúrót és egy hosszú szakáló kokaincsempészt. Aztán ő is kapott néhányat, mert a verekedésnek a lélektana a fájdalom, az, hogy az ember nem csak adhat, hanem rendszerint kaphat is. A e sorok szerény írója is, aki szintén elhancúrozott olyankor egy-két rakoncátlan és pajkos modorú embertársával, tapasztalatból beszél. És némi mélabúval gondol arra a három fogra, melyet egy ilyen módon átviháncolt este emlékegyanán egy seldeparti matrós csapszékben hagyott. Az ifjú midlaton pillanatok leforgása alatt, mint egy huszonhárom pofont és két kisebb fajta, szinte szóra sem érdemes készszúrást kapott. Ez a tény azonban nemigen viselte meg. Olyan rugalmasan és elszántan verekedett, hogy azt senki sem nézte volna ki a jó szabott smokingból. A pofonok és készszúrások ellenére öt ember ütött le eddig a kitépet széklába, de rezignáltan kellett tapasztalnia, hogy ellenfeleinek még a harmad részével sem végzett. Kezdett beletörődni, hogy ezt a kellemetlen kis kalandot nem úszhatja megélve. Ez a megállapítás nem okozott neki különösebb izgalmat. Mikor elindult azon az úton, mely az utóbbi idők eseményei alapján az úgynevezett lejtő felé vitte, leszámolt azzal a tényel, hogyha nem is élt eddig valami szépen, viszont minden kilátása megvan arra, hogy csúnyán halljon meg egészen rövid idő alatt. Mind a mellett, hősiesen küzdött tovább, mert bolond ember az, aki könnyen adja a bőrét, mikor pedig nehezen odadni sem egy öröm. Most valaki fejbe csapta egy asztallappal, és a smokingos ifjú érezte, hogy ez a kezdete. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Az egyik sarokban eddig békésen és mozdulatlanul üldögélt egy jól megtermett fiatal ember. volt és egy magával hozott képes képeslapban lapozgatott. Néhány kiürített sörös üveg állt előtte, és ő időnként csak úgy találomra és minden célzatosság nélkül a verekedők közé vágott egyet-egyet. Aztán tovább lapozta a képes újságot. Egy idő múlva azonban kezdett több érdeklődést mutatni a verekedés, illetve a szorongatott helyzetben lévő szmokingos iránt. Hiszen ez egész rendes ember. Nem sokan csinálnák utána, amit eddig művelt. Ilyen hihetetlen túlerővel felvenni a harcot, ilyen kilátástalan küzdelembe belemenni. ha, oh, nála sokkal bátrabb és elszámtabb fickók is régi elszaladtak volna. Hát nem, gondoltam. Jó érzésű ember nem tűrheti, hogy ezt a fiú agyonverjék. Nagyon is rokon szemves és pompásan verekszik. Ez nekem elég. Életveszélyes dolog ugyan idegenek verekedésébe beleavatkozni, különösen akkor, ha ez a nézetertérés nő ügyből kezdődött. <gül> Na de mindegy. Magamfajta ezt nem nézheti tétlenül. Felállt és a verekedők felé indult. Még a kezét se vette ki kirojtosodott szürken a zsebéből. Jó indulaton mosolygott, és rábeszélő hangon csak ennyit mondott. – Ne marháskodjatok annyit, fiúk! Hagyjátok ezt most abba! Kőfejü Teddy idegesen rákiáltott. Semmi között hozzá! Nem merj a dolgunkba avatkozni, mert váglak. Pusztulj innen, örülj, hogy befogadtunk magunk közé! A fiatal ember erre pofon pofonvágta. Kőfejü megrepett az arccsontja, meglazult négy foga, és felhasadt a szemhelyet. Estében magával rámtotta Lemi Dupontot a kocsmáros, akire utóbb két másik késelő címbora is rázuhant, és, mint tudjuk, ezzel a tényel a verekedés további idejére teljes mozdulatlanságra kárhoztatta. Ezek után hirtelen elhatározásra felkapott egy hatalmas x lábú asztalt és belevágta a tömegbe. Közvetlenül utána pedig rájuk borította az italálványt, a bárpultot és több más, könnyebben elmozdítható tárgyat. A hölgyek a verekedés tartamára az egyik éppen maradt asztal alá húzottak, hogy valami kár ne essen bennük. A harc pedig tombol tovább, noha egészen határozottan megcsökkent már az ereje. A smokingos új erőre kapott a váratlan segítség közbelépése alatt, mint egy megvadult ördög úgy harcolt egyszerre két-három emberrel, és közben arra is volt ideje, hogy megcsodálja segítőtársa szédületes erejét, és azt a hihetetlen érzéketlenséget, amivel az a fájdalmas ütéseket állja. Aztán egyszerre azon vették észre magukat, hogy elfogyott az ellenség. Aki nem állult el, vagy nem sérült meg súlyosan, az részben megszökött, részben a gyengélkedő kápolására adta a fejét. Hogy ezután mi történt? Azt már a történet elején említettük. A szmokingos ifjú hosszabb rábeszélésére leszállt megmentője kezéről, és ebből az alkalomból bemutatkoztak egymásnak. Utóbb vinni kezdtek, és nem törődve többé a külvilággal hosszabb csevegésbe merültek. Csak ugyan kergettek? kérdezte Lermié, miután elhárította illatom köszönet nyilvánítását társát az ideje korán jött segítségére. Mintha a hallottam volna, amit a kocsmárosnak mondtad, Vigyletünk kis ideig gondolkodott, aztán bólintott. Csak ugyan, az utolsó pillanatban sikerült megszöknöm. Nem volt könnyű dolog. Mit csináltál? Véletlenül megöltem valakit. Hogy, Hogy megy az ilyesmi? Könnyebben, mint gondolod. És ki volt az illető? A mennyasszonyom szeretője. Lermiék kételkedve csúvált a fejét. Nem stimmel a dolg, öregem? Az ember véletlenül megölhet egy idegent, vagy véletlenül megölheti az unokafi vérét, mondjuk revolvere tisztítása közben. Olvastunk ilyesmit eleget az újságban. De a mennyasszúnya szeretőjét nem ölheti meg véletlenül. Zsül oktáv midlaton felsóhajtott. Igazad van, minden látszat ellenem szól, ezért is kellett elmenekülni. Nézd, hidd el, hogy mégis ártatlan vagyok. Én szívesen elhiszem öregem. Különben is errefelé nem olyan szigorúak az emberek. Már ami az ilyen pajkos maga elbírálását illeti. De te rendes fickónak látszol. Nehezen tudom elképzelni, hogy a végletekre ragadtasd magad. Az a véleményem helyesebb volna, ha elmesélné nekem mindent. Gondolom eléggé megismertél ahhoz, hogy elmond nekem a dolgokat. Nehéz ilyesmit magába hordozni az embernek. Hát, igazad van. Nagyon nehéz. És úgy érzem, csak ugyan elmondhatom neked. Csak rajta, öregem, fogj hozzá, mintha a papádnak mesélnéd. Igen, azt hiszem. Hát tudod, az úgy volt. Én igen előkelő angol-nemesi családból származom. Nem baj, ezért ne legyen lelki ismerett furdalásod. Ezért nincs is. Csak azt akarom mondani, hogy ezen az alapon igen, teljes állást töltöttem be a katonai térképészeti hivatalban. Ott ismerkedtem meg Konstanszal, a mennyasszonyommal, aki feljött valamilyen ügyben, és nekem kellett kalauzolnom hm. Furcsa lány volt, sose ismertem ki egészen, de ez csak később derült ki. Akkor nagyon tetszett, és, és beleszerettem. Csak hamar eljegyeztük egymást. Néhány hónapig igen boldog voltam. Aztán megláttam egy magas, barna képű fekete bajuszú férfi társaságába. Féltékeny voltam, figyelni kezdtem. Aztán, aztán egyszer észrevettem, hogy egy igen fontos, gyarmatpolitikai néprajzi térképet, amit hazavittem a lakásomra, illetéktelen kezek kiemeltek az íróasztalon fiókjából. Ellopták? Nem lopták el, csak kivették, és aztán visszatették, és nem úgy tették vissza, ahogy az előtt volt. Jó az emlékező tehetségem, is, és észrevettem, de valahogy akkor nem gondoltam semmire. Nem kerestem az összefüggést. Két nappal később a menyasszonyom megismertetett azzal a férfival. Hawkinsnak mutatkozott be. Nem igen tetszett nekem. Később a munkám iránt érdeklődött, de ezt sem találtam gyanúsnak legalábbis nem találtam annak idejében. Ivott egy kortyot és rágyújtott. Aztán egyszer váratlanul kerestem fel Connit. Gondoltam meglepem. Én voltam az, aki meglepődött. Hokész nála volt, még pedig félreérthetetlen helyzetben. Összekaptunk, szót szót követett, végül pofon pofont. Leütöttem, végigvágódott és beleütötte a fejét a kandalló sarkába. Connie felsikoltott és letérdelt mellé. Ölébe vette a fejét, amely vérzett. Aztán felugrott, kituszkolt a másik szobába és visszarohant. Sokáig bent volt, és én nem tudtam, mit tegyek. Később visszajött. Sápat volt, és suttogva közölte velem, hogy Hawkins meghalt. Menekülj, mondta sírva. Én nem akarom a romlásodat. tűnnyel, majd én megpróbálom elvinni innen. Megvallom őszintén kicsit szavarodott voltam. Azt tett velem, amit akart. Elmentem. Egész délután csavaroktam, Aztán este mégis hazamerészkedtem. Fáradt és összetört voltam. Rettenetesen vágytam egy fürdőre. Mikor megfürödtem, csengettek. Megrezzentem. Azt hittem a rendőrség. De aztán kiderült, hogy csak az újság kihordó. Hozta az esti lapot. A második oldalon hatalmas cím. Gyilkossági vád egy előkelő minisztériumi megbízott ellen. A cikkben az állt, hogy Jules Oktáv middleton a hadügyi térképészeti hivatal tisztségviselői gyilkossággal vádulja egy névtelen levél. A levél szerint együtt láttak engem egy Hawkins nevű ismeretlen előéletű férfival. Aztán ez a Hawkins eltűnt. Az illető, aki együtt látott vele, hallotta, mint veszekedünk, és én életveszélyesen megfenyegettem. Az egész vádaskodás olyan képtelen is agyafúrt volt, hogy csak is Kornitól származhatott. Teljesen megzavarodtam. Nem tudtam, hogy Koni elvitte-e a holttestet a lakásból, ahogy ígérte. Valószínűen nem. Vagy ha elvitte is, olyan helyre tette, ahol könnyen megtalálhatják. A szörnyű bizonytalanság csak nem teljesen megőrített. Gépiesen magamra kapkodtam néhány ruhadarabot, pár fontot tettem a zsebembe és megszöktem a lakásból. A lépcsőházból visszajöttem, mert eszembe jutott a térké. Visszamentem, és kikerestem az íróasztalon fiókjából. Ceruza láttam rajta. Semmi kétség, amíg én a városba bolyongtam, valaki lemásolta. Eh, mindegy, most már semmit sem tehettem. Láttam, hogy valóságos összeesküvés folyt ellenem. Felültem egy vonatra, és dóverba mentem. Mikor a csatornához értem, észrevettem, hogy két detektív sétál a kikötőmólóján. Az egyiket ismertem is. Megijedtem, ezek talán már engem keresnek. Hirtelen ötlettel felszöktem az egyik teherhajóra, és mint potya keltem át a csatornán. Kaléba megállapíthattam, hogy csak ugyan engem keresnek. A veszély ötletessé tett. Sikerült megszöknöm a francia rendőrök előtt, és egy színszállító vonaton Párizsba mentem. Természetesen ott sem maradhattam. Ismét tovább. Több mint két napig arra se volt időm, hogy egyen valamit. A magammal hozott néhány darab kétszer sültet ropogtattam, de ez pár óra alatt elfogyott. Végül megérkeztem Marseillebe. Bevetődtem ide. Hm, a többit tudod. Elhallgatott. Kiitta az utolsó cseprumot és elnyomta a cigarettája. Aztán várakozás teljesen nézett François Lermiére. Az életmentő elgondolkodva simogatta az állát. Hát, öregem, mondta végül, ez nem valami vidám história. Téged csúnyán át az épség, és főleg az a piszkos bestia. Már megbocsás, hogy igen tisztet menny a parlagi hangon beszélek. Én természetesen nem ítéllek el, sőt, az vesse rád az első követ, aki meg akar ismerkedni, a bal esemmel. Minden mellett rendkívül szeretném tudni, hogy voltaképpen mi a terved ezek után. Midlaton vállat volt? Mi volna? Nem is igen van tervem. Illetve imént arra gondoltam, hogy egyszerűen beállok a légióba. A légióba? Bolond vagy. Öt évre bezárkozni a legsötétebb Afrikába? Tudod te, hogy mi az az Afrika? A pokol, öregem. Ezt elhiheted nekem. De mindegy, az én életemnek egy előre vége. Embert öltem, ha akaratlanul is. Mulasztást követtem el, tehát a hivatalomból kitesznek. Szegény vagyok. Üldöznek. Mit tehetnék egyebet? Elvégre itt is élhetnél köztünk. Ne gondold, hogy ezek itt most az ellenségei lettek. Ellenkezően. Tisztelni fognak és befogadnak. Aki így verekszik, azt megbecsülik errefelé. Nézd csak, már magukhoz is tértek szinte valamennyien. Mutatnak valami ellenséges szándékot? Ha, ugye nem? Mindegy... Nem érezném magam biztonságban. Ezt már eldöntöttem magamban. Beállok. Hát állj be, mondta mérgesen lermié. Ha majd valami hülye, arab golyója eltalál, hát elmegyek röhögni a temetésedre. Egy jól megtermett fiatalember sétált kicsit türelmetlenül és feltűnően rossz kedvön a forsen citadella felé vezető úton. Időnként az órájára pillantott és káromkodott. Végre feltűnt az út elején Midleton alakja. Szapora léptekkel közeledett, aztán megállt, és pillanatokig nem jutott szóhoz a csodálkozástól. Lermié! Hát te... Hát én. Na és aztán... hangzott az ingerült válasz. Mi van abban? Csak nem akarsz te is beállni. Szeretném tudni, hogy miért ne akarnék. Vagy azt hiszed, hogy a légió intézményét csak az angol főnömesek számára találták ki? – Na jó, jó, azért ne légy olyan mérges. – De igenis mérges vagyok. Miért késtél olyan sokáig? – Elaludtam. De ez most nem fontos. – Mondd meg őszintén, hogy miért akarsz te is beállni? Lermié egy kicsit zavarodott a lépegetett egyik lábáról a másikra. – Hát, tudod, egy kicsit elkedvetlenített, hogy egy ilyen rendes fiú, mint te, és hát, nagyon megszerettelek. A balkezes lengő ütésed igazán pompás, és... Az ember oly ritkán egy használható jó parátra. François, te igazán nagyszerű fickó. Hajd ezt a hülyeséget, és különben se kizárólag ez volt az oka. Tegnap éjjel összevesztem a papámmal. Tudod, mikor a kocsmából hazamentem. Az idegeimre ment már nagyon az a nő, és a veszekedés hevébe kis rendre utasítottam. Meghalt. – Nem, dehogy. Egész biztos, hogy meggyógyul. Nem voltam kimondottan gyöngéttelem. – Hát akkor mitől fész? Tőle. Nagyon bosszú álló teremtés. És tudod, hogy is mondjam, tud rólam egyetmást. Néhány vámör tervszerű kijátszása, négy-öt-nyolc napon túl gyógyuló súlyos testisértés és meg ilyesmi. Ha felépül, és egész biztos, hogy felépül, mert mondom, elég tapintatosan bántam vele, akkor biztosan feljelent, hogy bosszút álljon rajtam. Hát ezért is. Król rájuk, mert ezt szemét. véredes szemét. őket tetőtől talpig, és köpött. Tribian? Hát beállna. Na, még csak ez a két címeres csibész hiányzott, hogy teljes legyen az állat kell. Loptak, gyilkoltak, vagy mi a fene? lettünk, kihúzott a zsebéből egy kis kék kötésű könyvecskét. – Ez a kézikönyv azt mondja – jelentette katonásan – hogy a légióba jelentkezőktől senkinek sincs joga előéletük iránt érdeklődni. – Ha a parancsója őrmester úr, szívesen kikölcsönzöm önnek. Úgy látom nem fog ártani, ha ráérő idejében olvasgatja olykor. – Kanály! – az őrmester elvörösödött a dühtön. – Ha azonnal nem teszed le azt a könyvet, széttaposom a gyomrodat, disznó! – Csak mert miért osztatott kérdezni, hogy… – magyaráztam a jó indulatú mosolya, de az őrmester közbe vágott. – a szát, Pimasz! Lermié felé fordult. – Te is ilyen szemtelen vagy, mert akkor jobb lett volna meg se születned. – Ó, mi nagyon szemtelenek vagyunk, őrmester úr! – felelte Lermié legkedvesebb mosolyával. – De most tültöztetjük magunkat, mert tudjuk, hogy feljebb valóinkat tisztelni kell. Néhány légionista, aki bentartózkodott az irodába, szája elé kapta a kezét, hogy elrejtse hirtelen támadt viháncoló jókedvét. Az őrmester rácsapott az asztal súlyos öplével, és úgy ordított, hogy kidagadtak nyakán az erek. – Kutyák leszármazottai! Majd én megtanítalak benneteket! Velem még egy nyavajás hasu sem mert pimaszkodni! Rajtatok lesz a szemem, meg hogy a kezem alá kerültetek! – Sok mocskos fráter! Valósággal idegrohamot kapott. A légionisták között általános lett az öröm, mert Kroll örmester nem örvendette erre felé túlságos népszerűségnek. Esetleg azt is mondhatnám, hogy utálták. Mondom is.